Tässä elokuun profetaalinen pläjäys vuodelta 2020. Tervehdys jokaiselle ja, ja tässä haluan jakaa teille muutamia asioita, jotka toivottavasti on jokaiselle vahvistukseksi ja rohkaisuksi tässä ajassa, missä me liikumme. Näin koen, että Pyhä Henki on johtanut ja puhunut juuri tätä aikaa, tätä elokuuta ajatellen. Me eletään suuressa muutoksessa ja sen varmaan jokainen, meistä on tuntenut, nähnyt ja kokenut. Jumalan uusi aikakausi on jo murtautunut ilmapiiriin ja vihollinen taistelee tätä Jumalan muutosta vastaan voimallisesti. Mutta nyt on aika siirtyä ylläpidosta valloittamiseen. Me ollaan paljon pidetty asioita yllä ja pidetty niitä niin samassa. Mutta nyt on aika astua voittoisaan mielenlaatuun, eli valloittamiseen, ja Jeesus haluaa muuttaa meidän ajatteluta, ajattelua hänen kaltaisuuteensa, ja aivan erityisesti tässä ajassa, niin kuin mainitsin, voittoisaan mielenlaatuun hänessä. Nyt on aika saattaa loppuun edellisen ajanjakson asioita. Voit lukea Luukas 14, jakeet 25-29 vahvistukseksi tähän. On aika päästä irti vanhoista asioista, vanhoista rakenteista ja vanhoista järjestelmistä, antaa Jumalan tuoda tilalle uutta. Kun asetut Asetat Jumalan aina ensimmäiseksi ja suurimmaksi sun elämässä, niin kaikki alkaa mua, muuttua, kaikki alkaa niin kuin linjautua sen sanan mukaan, jolla me voidaan asettua joka hetki ole Jumalan edessä ja olla myös siinä että hänen siunaustensa alla. Nyt tapahtuu vaihto, lumalallinen vaihto, kun me annetaan meidän elämä. Annetaan kaikki hänelle, niin me voidaan vastaanottaa sitä, mitä hän haluaa tällä hetkellä meille antaa, parasta meille tähän hetkeen. Näin kuvan vasarasta, vasarasta joka ikään kuin kohtaa meitä, kohtaa minua. Ja Jumalan sanahan on kuin vasara, joka oli vanhassa testamentissa voiman vertauskuva. Kun Jumalan sana kuin vasara, rakkaudellinen vasara tulee ja kohtaa meitä, niin me aletaan ymmärtää, mistä me ollaan pidetty kiinni, mistä vääristä asioista me itse ollaan haluttu pitää kiinni, sanoisin ehkä tarpeettomista asioista. Ja tällaiset asiat, se on kuin tuhkaa meissä. Eli ei mitään ikuisuusarvoa, ei mitään muuta kuin tuhkaa. Kun Jumalan sana kohtaa meitä, hän kysyy meiltä, Jumala kysyy meiltä, voitko antaa kaiken, antautua kokonaan, annatko minun muuttaa kaiken. Tunnistetaan nyt meissä itsessämme, mistä me pidetään kiinni, koska se mistä me pidetään kiinni, se on kuin tuhkaa, eikö? Jesaja 61, ja kolme sanoo, panen Sionin murheellisten päähän juhlapäähinen tuhkan sijaan. Ja antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Eli tuhkan sijaan, sen tarpeettoman, sen mistä me itse pidetään kiinni, niin Jumala haluaa antaa meille kruunun juhlapäähineen, tuon turhan mistä me pidetään kiinni tuhkan sijaan. Jumala haluaa tehdä uutta sinussa ja minussa ja pukea meidät, pukea meidät uudella tavalla jotta me voidaan vastaanottaa se Jumalan paras meille jokaiselle tähän aikaan, missä me liikutaan. Sana on nyt kuin vasara, se rakkaudellinen vasara, ja me luovutamme tuhkamme hänelle. Kiitos, Isä, että annat juhla ja vaatetat meidät aivan uudella tavalla tätä aikaa varten. Kuten mainitsen, on siis aika siirtyä ylläpidosta valloittamiseen. Toisessa Mooseksen kirjassa Jumala toi Israelin ulos Egyptin orjuudesta hänen suurella voimallaan. Ja pääsiäisenä Jumala mursi orjuuden voiman ja vapautti kansan vihollisen alistamisesta. Jumala toisen yli punaisen meren ja osoitti heille uskollisuutta erämaassa. Jumala opetti heitä siinäin vuorella ja paljasti kirkkauttaan. Sitten tuli hebrealaisen kalenterin Aav-kuukausi. Se on just tämä kuukausi, se on just tämä aika, missä mekin eletään tällä hetkellä. Ja Jumala vei kansan luvatun maan rajalle. 12 vakojaa lähettiin tutkimaan luvattua maata. Luetaan hetki 4. Mooseksen kirja 13. Pari ensimmäistä jaetta. Silloin herra sanoi Moosekselle: Lähetä miehiä vakoilemaan Kanaani-maata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää yksi mies kustakin heimosta. Jokaisen heistä tulee olla ruhtinas äh, heimonsa keskuudessa. Palattuaan vakojat toivat mukanaan luvatun maan hedelmiä, jotta kansa pystyi katsomaan ja maistamaan niitä. Kaikki sanoivat: Tämä on juuri sitä, mitä Jumala on meille an, luvannut. Yhdessä asiassa he olivat eri mieltä, että voisivatko he luottaa Jumalaan, että hän antaa tämän maan heille. Kymmenen lähetettyä vakojaa sanoi, emme voi ottaa tätä maata, vihollinen on liian vahva. Jos menemme, niin kuolemme. Kaksi vakojaa Joosua ja Kaalep, vastasivat, Jumala on antanut tuon maan meille. Jumala on tuonut meidät näin pitkälle. Lähdetään liikkeelle uskossa ja vallataan maa. Jatketaan vielä samasta 13. luvusta jakeesta 30 ja 31. Kaalep koitti rauhoittaa kansaa napistemasta Moosesta vastaan. Hän sanoi, menkäämme sinne rohkeasti ja ottakaa se haltuumme, sillä... Varmasti me pystymme siihen, mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat, emme voi voida käydä kansan kimppuun, sillä se on meitä vahvempi. Eli lähetettiin 12 vakojaa, 10 toi epäuskon sanoman ja 2 toi uskon sanoman. Tämä tapahtui aavkuussa, siis siinä kuussa, missä mekin nyt eletään tässä länsimaisessa kalenterissa. Yhdeksäntenä päivänä avkuuta Israelit valitsivat kuunnella epäuskon ääntä. Jumala oli avannut oven heidän tulevaisuutensa, mutta enemmistön päätöksellä he kieltäytyivät menemästä eteenpäin. Epäusko piti heitä erämaassa. He saivat maistaa luvatun maan hedelmää. Mutta kieltäytyvät menemästä sinne. He kieltäytyivät sekoittamasta lupausta uskon kanssa. Oi, oi. Kun Jumala avaa nyt meille, sinulle ja minulle uuden oven, uusia mahdollisuuksia kohti meidän jumalallista päämäärää, niin epäusko yrittää kovasti saada sinua ja minua pysymään vanhassa. Nyt on elintärkeää valita luottaa Jumala. Tuo edellä kerrottu tapahtui Kadis Barneassa ja Jumalan suunnitelmassa Aav-kuukausi oli tarkoitettu juhlimisen ja siunausten kuukaudeksi, koska kuukauden piti olla se kuukausi, jolloin Israel olisi mennyt luvattuun maahan. Nyt meilläkin on aika suunnata lupauksiin ja luottaa Jumalaan. Nyt valitaan uskoa. Nyt valitaan luottaa. Nyt valitaan katsoa sinne kohti sitä luvattua maata. Yli kaiken, mitä me ollaan aikaisemmin nähty ja katsottu. Ja aletaan myöskin julistaa, ylistää ja juhlia hänen hyvyyttään. Nyt on mahdollista. Tässä ajassa vaan kuulu monta kertaa sanot ahtaasta avaralle. Selviämisestä heräämiseen. Passiivisuudesta aktiivisuuteen. Eli päästetään vanhasta tutusta ja inhimillisesti turvallisesta irti. Annetaan tuhka mennä ja astutaan eteenpäin. Psalmi 118 jae 5 sanoo, Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän vastasi minulle ja vei minut avaralle paikalle. Hallelujaa. Psalmi 31 jae 9 sanoo, sinä et jättänyt minua vihollisen käsiin, vaan asetit jalkani avaralle paikalle. Wow. Psalmi 18 ja 20. Hän toi minut avaraan paikkaan. Hän pelasti minut, sillä hän on mieltynyt minuun. Eli edelleenkin luotetaan Jumalaan. Ja hän vie meidät. Avarammalle paikalle. Nyt on sen aika. Nyt mennään ahtaasta avaralle. On ollut ahdasta, mutta nyt me mennään, me mennään läpi avaralle paikalle. Älä nyt ole passiivinen, koska murehtiminen viilentää uskoa. Pyhähenki antaa aktiivisen mielen muutokselle ja muuttumiselle. Ollaan siis aktiivisia. Jeesus haluaa, että ajattelisimme kuin hän. Aktiivisesti, dynaamisesti ja eteenpäin menevästi. Siis mennään aktiivista, dynaamista ja eteenpäin menevää elämää tällä hetkellä. Yhteisöt muuttuvat. Rakenteet muuttuvat. Seurakunnat muuttuvat. Emme voi enää ylläpitää sitä, mitä oli aikaisemmin, vaan otamme vastaan uutta. Mitä se uusi on? Uusi on meille uutta Jumalan sanan syvyydestä aikaisemman moninkertaistumista tai aikaisemman laadukkuuteen lisääntymistä aikaisemman laadukkuuden lisääntymistä nyt puhaltaa tuuli pyhä henki uskonpuhdistuksen ja muutoksen tuuli tämä pyhän hengen tuuli tulee estämään jos me annamme sen tulla, puhaltaa meidän elämässä. Vihollisen jatkuvat yritykset aina vain hajaannuttaa meitä irti toisistamme. Nyt uskonpuhdistus etenee meidän monen sisimmässä, monen sydämessä. Valitaan Jeesus ja hänen ylösnousemusvoimansa jokaisella meidän elämän alueella. Annetaan pyhän hengen tuulen tulla, tuoreen tuulen tulla ja estää koko ajan vihollisen yritykset, vaan ajanuttaa ja irtimeet antaa olla toinen toisistamme. Nyt on yhteistyön, nyt on yhteyden aika. Nyt on myös palauttamisen ja ennalleen asettamisen aika. Nyt on alkanut ennalleen asettamisen aika. Palataan takaisin Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan. Oletpa jo ollut siinä tai et vielä ole, niin nyt on aika ja mahdollisuus antaa Jumalan linjauttaa meidät hänen suunnitelmiinsa. Hän kyllä tekee sen, jos me haluamme. Nyt tälle on otollinen aika. Me tullaan ahtaasta avaralle ja me mennään läpi. Jumala haluaa palauttaa meidät siihen, mihin hän on meidät kutsunut. Meidät yksilöt, meidät seurakunnat ja yhteisöt, mutta Jumala haluaa palauttaa myös sen ja siihen, mihin hän on koko Suomen sionin kutsunut. Siihen hänen päämääränsä kohti kulkevaan porukkaan. Paljon on puutellut psalmi kakkosessa se kohta, että Jumala herätämme palvomaan, herätämme rakastamaan. Kun sanotaan, että suudellaan poikaa. Annetaan suuta pojalle. Eli se on palvonnan, se on palvomman syvimpiä muotoja. Meidän sydän taipuu palvomaan elävää Jumalaa. Ja samanaikaisesti kun me suudellaan poikaa, me annetaan suuta pojalle, niin meidän sydän taipuu hänen puoleensa, hänen linjautukseensa ja samanaikaisesti vihollinen väistyy. Jumalalla on myös tietynlainen järjestys ennalleen rakentamiseen, meidän täyteyteen hänessä. Ja läpimurtoon. Musta tässä kohtaa kannattaa lukea kolmas Johanneksen kirje, joka puhuu paljon juuri tästä, Jumalan järjestyksestä ennalteen rakentamiseen. Älkäämme taistelko muutosta vastaan, sitä vastaan, mitä Jumala on tekemässä sinussa ja minussa. Vaikka se joskus tuntuu hyvinkin epämukavalta. Pyhähenki on sisälläsi tekemässä jotain, johon meidän tulisi antautua Taipua ja sitoutua. Hän haluaa olla kanssasi kasvoista kasvoihin. Tämä on oikeastaan vuosi vuosikymmen, joka on alkanut kasvoista kasvoihin. Jumalan rakkauden ja kohtaamisen, Jumalan väliintulon vuosikymmen. Ja suostuessasi tähän kasvoista kasvoisen kohtaamiseen kaikki alkaa selkiytyä ja tulevaisuus alkaa näyttää avarammalta. Läsnäolosta käsin. Haluan vielä tähän loppuun puhua Hesekieli 37 siitä näystä, missä Hesekiel oli ja näki kuolleita luita. Nyt on samanlainen hetki, nyt on samanlainen aika. Tästä on puhuttu monessa paikassa ja monessa tilanteessa. Nyt on aika julistaa Jumalan reema sanoja Luille. Eli nyt on aika antaa puhua niitä sanoja, mitä Jumala antaa meille profetoitavaksi eri tilanteisiin. Ja ennen kaikkea kaikkeelle kuolleille, mikä on meidän sisimmässä. Koska jokainen osa-alue meissä voi elää Jeesuksen ylösnousemusvoimassa. Suunnataan tähän, suunnataan siihen ylösnousemusvoimaan koko jokaisella meidän sisimmän alueella. Mutta sitten haluan painottaa yhtä toista näkökulmaa kuolleista luista. Me nähdään meidän ympärillä ihmisiä, jotka me arvioidaan, että ne on myöhästyneitä, ne on hankalia, oi-oi, ne on harhaantuneita, ne on kaatuneita. Ja nämä ihmiset on nyt meidän kuolleita luita, joille meidän tulee puhua elämää. Hei, eläkää kuolleet luot. Nuo edellä mainitun kaltaiset henkilöt ovat siis meille, niitä kuolleita ja kuivia luita, johon pyhähenki haluaa voidella meidät julistamaan elämää. Ihan niin kuin Hesekiel näyssään puhui laaksossa olleelle kuolleelle luille. Meidän tehtävä on puhua elämän sanoja, puhua elämää. Missä vain me nähdään syntiä, penseyttä tai kuolleisuutta. Koska Jumalan elävät sanat muuttaa nuo tilanteet niissä ihmisissä, joita me nähdään meidän ympärillä. Tai eri yhteisöjä, eri kansoja, jotka saattaa olla myöhästyneitä, hankalia, harhautuneita tai kaatuneita. Nyt henki irrottaa meidän kielemme kitalaista. Niin kuin teki Jeremiaalle ja täyttää suumme hänen voimallaan, koska jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, on meille henki ja elämä. Ja me saadaan asettua sille paikalle, että me kuullaan elävältä Jumalalta elävä sana eläville ihmisille. Me julistetaan se ja me saadaan nähdä sen jälkeen elämää, mihin ikinä me ollaan se julistetaan Psalmi 50 jae 3 sanoo, meidän Jumalamme tulee eikä vaikene. Hänen edellään käy kuluttava tuli ja hänen ympärillään väkevä myrsky. Se on mun mielestä tähän aikaan Jumalan Voimallinen ääni tulee nousemaan. Seurakunnasta, hänen yhteisöistään tullaan kuulemaan erilainen ääni kuin aikaisemmin. Tuoreempi, voimallisempi, laajempi, rakkaudellisempi. Elämää muuttava ääni, joka ohjaa jokaista meitä pyhittäytymiseen, pyhyteen ja puhtaaseen muutoksen myr myrskyyn. Eli Jumalan ääni, meidän Jumalamme tulee eikä vaikene kyllä, ja hänen edellään käy kuluttava tuli ja hänen ympärillään väkevä myrsky. Ja me saadaan ä, muuttuu Jeesuksen kaltaisuuteen, me saadaan ojentaa sielumme, taivuttaa sielumme hengenjohtoon ja nähdä kuinka muutos tulee. Mun mieli lause, raamatusta, pidetään Jumalan tulta yllä eikä anneta sen koskaan sammoa. Ei tässäkään elokuussa, ei tässäkään aavkuukaudessa, heprealessa karanteessa, vaan pidetään tulta yllä eikä anneta sen koskaan sammua. Me saadaan elää nyt mieletöntä aikaa, ihmeellistä aikaa, ahtaasta avaralle. Äh, äh, Kuolemasta elämään, passiivisuudesta aktiivisuuteen. Nyt on sen aika, kun me sanotaan, no joku kysyy, no miten se voi tapahtua. Ihan tässä sanot, mä haluan suuntautua noin. Jeesus, mä haluan antaa itseni sinulle. Niin kuin sanotaan roomalais 12.1, me annetaan itsemme hänelle elävänä uhrina. Ja se on meidän järjellinen Jumalan palvonta, eli me annamme niin syvästi palvoen, ota joka solu, ota mut kokonaan, mä palvon sua kaikki valtias, koko mun elämälläni. Mä haluan ojentautua siihen, Kristuksen mielenmukaisuuteen, muuttumiseen, vahvistumiseen, voimaantumiseen. Mä haluan palvoa sua, että mä annan kaiken, ja isä sulle. Ja kiitos, että me saadaan ojentautua Jumalan sanan, erehtymättömän sanan mukaan. Olkaa kaikki erittäin siunattuja. Amen.